اذكر فضل الله يا من لك نعمة تترامى اسلامسكا انترنت سترانيكا مينبث وذ طير كربا او لحقه الا ما خط ظهر او سلامت والتكم من <تصفيق>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 It's Internet claret Llamaic собelim poslanika Muhammada u ovih osam dana oni koji budu zajedno sa nama moći će pratiti predavanja što se mene kao predavača tiče iz dvije oblasti a to je usuli fik i fik danas je na programu usuli fik danas naše predavanje bit će uvodno predavanje usuli fik upoznavanje sa njim etape kroz koje je prošao njegove koristi i razlike između usuli fikha i fikha Prije svega, definicija usul i fika. Usul i fik možemo posmatrati kao zasebnu nauku, a možemo je posmatrati kao ovaj složenicu, koja se sastoji od dvije riječi, od usula i fika. Zato ćemo ove dvije celine znači definisati. Što se tiče usul kao složenice od dvije riječi, a to je usul i fika, znači sastoji se od dvije riječi, usul i fik. Šta je usul? Usul u, u arabskom jeziku znači Osnova ili ono na čemu se nešto gradi, to je usul u arabskom jeziku, ili osnove na kojima se nešto gradi. Dok je terminološko značenje usula dokaz. Najčešće se koristi kao dokaz. Naprimjer, el aslu fi hadil mesele, osnova odnosno dokaz u ovome pitanju je ne znam Kur'an sunnet ili taj taj ajet. Kad se spominje u knjigama arabskog jezika ili knjigama usula riječ el aslu fi hadil mesele, dokaz za ovo pitanje je to i to. To je znači jedno od glavnih značenja usula, riječi asl, u terminologiji, usulskoj terminologiji. Inače, kad se radi o definiciji, da ne biste brkali, uvijek ima jezička definicija i terminološka definicija. Jezička definicija to je znači ovaj, značenje tije riječi u arapskom jeziku, a terminološka jeste upotreba te riječi u određenoj, određenoj nauci, ili terminu određene nauke. Ovdje, ovdje se radi o terminu usuli A što se tiče riječi fik, fik, u arapskom jeziku znači razumijevanje. Fema liha haula il qavmi la yaka duna jefkahuna hadisa. Šta je sa ovima ljudima pa ništa ne razumije. Uspomnije se glagoli jefkahun. Što se tiče terminološkog značenja reči fikh, kažu islamski učenjaci da je fikh. El ilmu bil ahkami, šarijeti, el amelijeti, el muktasebu min adiletih at tafsilije. Kažu to je upoznavanje sa praktičnim šerijetskim propisima uzetim iz detaljnih šerijetskih dokaza. Znači upoznavanje sa praktičnim šerijetskim propisima uzetim iz detaljnih šerijetskih dokaza. To je definicija FIKA. Znači FIKA se bavi izučavanjem propisa. A odakle se ti propisi uzimaju iz šerijetskih dokaza. To ćemo govoriti kada budemo obrađivali šerijetske dokaze iz ove oblasti iz Isuli FIKA. E što se tiče usuli fikha kao nauke, ovdje smo govorili znači usuli fikhu kao složenici, od koja sasti od usula i fikha. E sada kao zasebna nauka, definicija usuli fikha kao zasebne nauke glasi, kažu islansi učenjaci da je usuli fik. ilm bil edilleti šarije, znači nauka koja se bavi šarijetskim dokazima wa kayfiyatu al-istifadati minha kako se okoristiti tim šerijatskim dokazima wa ahwalul mustafidi e znači stanje ili svojstva onoga koji se okoristava tim dokazima primotoma u usuli se bavi objet obje, ovima trema stvarima šerijatskim dokazima kako se okoristiti tim šerijatskim dokazima i ko se može koristiti tim šerijatskim dokazima a mi smo upravo u našu nasao i podijeliti u te tri celine radićemo šerijatske dokaze radit kako se okoristi tim, tim šerijetskim dokazima i gradićemo svojstva onoga koji uzima šerijetske dokaze donosi svetve na osnovu tih šerijetskih dokaza. E, međutim, mi sada govorimo o uvodu. Ovo je bila definicija u suli fikha, jedna kratka definicija u suli fikha. Drugo, izvori u suli fikha. Koji su izvori u suli fikha? Prije svega, prvi izvor u jeste isčitavanje ili izučavanje ili studiranje Kur'ana i sunneta. Nači islamski učeniaci su čitali, izučavali, studirali Kur'an i Sunnet i došli su do nekih zaključaka. Na primjer, došli su do zaključka da el-amru je dulla al-vujub, da svaka naredba u Kur'anu i Sunnetu upućuje na što? Na obaveznost. Kada Allah nešto naredi u Kur'anu, to znači se nužno mora izvršiti. To su ispitavajući Kur'an i Sunnet došli su do tog zaključka. Da je godu potreban forma naredbe, da to znači radite, to jest izvršite obavezno, a da to izvršite. Prvo tome prvi izvor u suli fika jeste izučavanje i studiranje Kur'ana i sunneta. Drugi izvor jesu predaje koje se prenosi od, od ashaba i tabijina. To je drugi izvor u suli fikha. Treći izvor jeste konsenzus selefa. To je slaganje selefa podređenom pitanju. Kao što je na primjer slaganje ashaba oko hilafeta koga? Ebu Bekra, radijallahu anu. Apostol Jisus Selem je rekao da se njegov umet neće složiti na zabludi. Prvo tome to je, to je jedan od izvora u suli fikha islamskih učenjaka, odnosno prije svega selefa. Četvrti izvor u suli fikha jeste arapski jezik. Arapski jezik i poezija ili stihovi iz doba, prije svega doba džahilijeta, u kojima se govori određenim riječima. Nekada ćete vidjeti da učenjak, kao dokaz za značenje određene riječi, navodi stih iz arapske poezije. I kaže, ova riječ znači to, a dokaz je taj i taj stih. I onda navede stih iz iz arapske poezije. To je znači jedan od od temelja i izvora usul-i fiqh, arapski jezik. I peti izvor usul-i fiqh jeste ijtihad islamskih učenjaka u okviru Kur'ana i Sudneta. To su znači glavni izvori usul-i fiqh. Koje su koristi usul-i fiqh? Što bi изучаo mu usul-i što je muslimanima potrebno usul-i fiqh? Veliki je značaj usul-i fiqh. Taj značaj se ogleda u sljedećim stvarima. Prije svega, u suli fikh nas uči ispravnoj dedukciji, odnosno zaključivanju. Imamo šarijatski dokaze, imamo Kur'an i hadis. Dođe nam ajet, dođe nam hadis. I mi sad hoćemo da isto kur'anskog ajeta iz hadisa izvedemo šarijatski propis. E, u suli fikh nas uči kako da ispravno izvučemo propis iz Kur'ana i sunneta. Znači, prva korist u suli fikha je da nas uči ispravnoj dedukciji, odnosno zaključivanju. Jer ćete naći ljude, imaju, uzme kao dokaz Kur'an i Hadis, ali neispravno izvodi dokaz iz njega. Kaže, ja imam dokaz. I donesije ti Kur'anski ajet, pa pitaš da dobro, kako ovaj Kur'anski ajet upućuje na to što ti, što ti kaže, kaže, ovako. I neispravno, neispravno izvuče iz njega dokaz. Ili su Hadis, donesije vjerovodosan Hadis, međutim, neispravno ga je shvatio. Tako u suli fik znači nas uči, uči tome kako da ispravno izvučemo propis iz Kur'ana i sunnata. Druga korist u Suli Fikha jeste što nam olakšava i Čtihad. Znači, samostalno donošenje šarijatskih propisa u stvarima za koje nije došao jasan tekst u Kur'an i u Sudnetu. I daje nam rješenja za novo nastala pitanja. Znači, u Suli Fikh nam pomože, pomože i pomaže u Čtihadu. To jest, pomaže učenjacima u Čtihadu. Da oni, na osnovu pravila koje postaju u Suli Fikh, u vremenu, u novim vremenima, jer se pitanja ima novo nastalih pitanja, I onda oni se koriste pravilima koja su postavili učenjaci u i na osnovu tih pravila oni donose propise. Treća korist u jeste što nas uči principima fetve, principima šerijetske fetve. To jest, koji se u uslovi moraju ispuntiti za šerijetsku fetvu i koje uslove mora ispuntiti čovjek da bi dao šerijetsku fetvu. Tome nas uči u suli fik. Četvrto u suli fik, korist u suli fikha jeste što nas uči Povodima razilaženja među učenjacima i nalaženja opravdanja učenjacima. Češćemo vidjeti različite islamski učenjaci i nije nam jasno zbog čega je određen islamski učenjak uzeo baš ovo misljenje. Uzeo ga je upravo zbog osnova koji na kojima je on izgradio tu svoju fatvu. I onda će iz, u suli fik, vidjet to kroz, kada budemo radili, i detaljno obraživali neka pitanja, vidjećemo zbog cjega su se islamski učinjaci različno određenim pitanjima i zbog cjega je od, neki od njih uzeo određeno mišljenje, a drugi je uzeo drugo mišljenje. Peta korist su suli fikha jeste čuvanje temelja islamske akide. vidjećete da je u suli fik povezan sa akidetom, sa islamskim vjerovanjem. I da čuva islamsko vjerovanje od mnogih zabluda i od mnogih sekti koje su pokušale da iskrive Učenja, učenja islama. A u suli to rješava. I šesto, šesta korist u suli fikha jeste što čuva u suli fik sam od dviju krajnosti. Znači sam u suli fikh i njegovo izučavanje pomaže nam da sačuvamo taj u suli od dviju ukrajnosti. Prva krajnost jeste zatvaranje vrata i štihada. Da se kaže i štihad koji je bio u prvo vrijeme Vrijeme shaba i poslanika je završen. I poslije toga više nema ištihada, nema samostalnog donošenja širijetskih propisa u okviru normalnu Kur'anu i sunnetu. I druga krajnost jeste čuvanje usul i fikha od modernista, koji pokušavaju narušiti usul i fikh, odnosno promijeniti ga kako to oni kažu, i unijeti u njega neke nove principe, normalno koji nisu zasnovani na Kur'anu i sunnetu. Ko što ćemo danas vidjeti, kažu Usul tradicionalni Usul ne rješava mnoga pitanja, Fik ne rješava mnoga pitanje i mi moramo sada izaći iz okvira Kur'ana i Sunneta, riječi i izreka Ashab radijallahu anu i donositi samostalne rješenja koja će odgovarati čemu? Našoj strasti i stvarnosti, kako to oni kažu. To su bile neke koristi Usul i Fika. Sljedeća tačka jeste etape kroz koje je prošao Usul i Kako se razvijao Usul i Razvoj Usulim Fika možemo podijeliti u tri etape. Prva etapa jeste period Imama Šafije. Znači negdje oko drugog hijdredskog vijeka pa do četvrtog hijdredskog vijeka. To je prvi period. Naime, u tom periodu Imam Šafija je napisao prvu knjigu u kojoj je sabrao Usulim Fikao nauku. Sve do tada nije postao Usulim Fikao zasebna nauka, nego je bio u sastavu drugih nauka. U njegovo vrijeme učenjaci su bili podijeljeni u dvije Medreseel dvije skupine, dvije škole. Jedna škola je bila u Medini, a to je bila škola i mama Malika, škola Hadisa. A druga škola je bila u znači u Kufi, to je bila medrese Turay, medresa učeni ka i mama Abu Hanife. Normalno, prije svega treba shvatiti da jedna i druga škola nije davala prednosti analogiji niti mišljenju nad Kur'anom i Sunnetom. Iako se ovazovi škola mišljenja ili škola analogije. Škola znači koja je bila i prevladavala u Kufi zove se škola mišljenja u kojoj se više koristilo vlastito mišljenje nego u Medini. I potom je i nazvana, nazvana škola mišljenja. Ali jedna i druga škola nisu davale prednost analogiji niti mišljenju nad Kur'anom i Sunnetom. Samo je razlika što je škola koja je ovaj, prevladavala u Medini, znači škola imama Malika i, i, i, i Ibno Enesa poznatog autora Mu'ate zvirke hadisa Imala je više hadisa jer je tu tu su borovali ashabi i tu su oni ostavili ostavili rivayet postavili su hadise od Allaha poslanika sallallahu I oni su slabi mogli dolaziti do mjesta kao što je bila Kufa tako da se ova škola više orijentisala na hadis i slabo su izlazili iz tih okvira većinom su se orijentisali na hadis Allaha poslanika sallallahu alejhi dok je ova škola zbog ne, zbog znači nedolaženja hadisa na te prostore, zatim zbog drugih razloga, kao što vam je poznato Kufa, odnosno Irak je bilo mjesto i središte gdje se pojavile rašte vrste zabluda gdje se pojavile šije gdje se pojavile ovaj, haridžije gdje su se počeli izmišljati hadisi, zato su učenjaci u Kufi postavili žestoke šartove uvjete da bi hadis bio ispravan i malo je koji hadis mogao proći te uslove da bi bio privlačen I zbog toga se na, na što mo, morali oslanjati? Morali se oslanjati više na, na analogiju. Ne zbog toga što su oni preferirali analogiju, nego zbog svojih pravila i principa koji su postavili i upravo zbog ovih zabluda koje su reširile u tim, u tim područjima. E, imam šafija, znači se zatekao u jednom takvom periodu, gdje su se fekihi uglavnom orijentisali, islamski pravnici, ili na školu mišljenja, ili na školu hadisa. Znači zatvorali se u ta dva kruga, niko nije izlazio iz ta dva kruga. Međutim, imam Šafija je dobro poznavao jednu i drugu školu, jer je učio pred imamom Malikom, bio učenik imama Malika, naučio je fikh imama Malika. A isto tako je učio fikh imama Ebu Hanife pred njegovim učenikom Mohamedom Ibn Hasenom. Zatim učio je fikh stanovnika Šama i učio je fikh stanovnika Egipta. Zatim je učio kuranske nauke u Meki, pred učenjacima Meki, gdje se posebna pažnja posvećivala tefsiru i povodima objavej. Zatim Imam Šafija je boravio u jednom nomadskom plemenu, koje se zove Huzail, gdje je učio čisti izvorni arapski jezik. Zato se Imam Šafija smatra od, od blokaza u arapskom jeziku, kao onaj čija se riječ uvažava u arapskom jeziku. E, Imam Šafija je znači, objedinio sve ove, sve o, ovaj fiks i svoju nauku i onda je to sabrao u jednu knjigu koju je nazvao Risala. Prva knjiga koja je natisana iz oblasti u suli Fika, sabrao je Fiki, znači spojio je između Fika i mame Ebu Hanifej, između Fika i mama Malika, između ovaj, nauke koju je, spojio, koju je naučio u Meku, nauke koje je učio u Egiptu i nauke koje je učio u Šamu. On je u toj svojoj risali dao neke smjernice sa knjihima. I je da fakih, odnosno islamski pravnici, izađu iz okvira ove dvije škole. Da se ne drže samo svoje škole, nego da, da se napravi jedan spoj koji će dati prava rješenja za sve oblasti. Tako da Risala, njegova knjiga Risala, je dala sljedeće smjernice islamskim pravnicima. Prva smjernica jeste upoznavanje sa šerijetskim dokazima. Kur'anom, sunnetom konsenzusom islamskih učenjaka i analogijom. To su četiri temeljna, mi ćemo o svakom od njih posebno govoriti. To su četiri na dokaza u šarijetu. I Imam i prvi obradio ovu, ovu oblast i usmjerio je ka islamskim pravnicima. Znači, izučavanje islamskih dokaza. Kur'ana, sunneta, konsenzusa, to jest i žma, i analogije, odnosno kijasa u, u arabskom jeziku. Drugo, čime je koristio Imam Šafija islamske pravnike, jeste potvrđivanje autentičnosti sunneta Allahog poslanika sallam, kao šerijatskog dokaza. Jer u njegov vrijeme je bilo puno govora oko sunneta, da li je on autentični izvor u, u šerijatu. I on dolazi sa pravilima i dokazima da je sunnet autentični izvor. A pogotovo posvećuje pažnju govoru o Haberul Ahadu. To ćete malo bolje se upoznat kad budete radili hadis. A ja ću vam kratko reći da je Haberul Ahad Znači hadis kojeg određeno u određenoj generaciji prenosi samo jedan ravija. Samo jedan prenosioc. Kod nekih to, znači takav se hadis ne uzima kao dokaz u akidi. A Imam Šafij je se posebno u Risale skoncentrisao na dokaze da se Haberullahad, znači hadis kojeg u jednoj generaciji, bar u jednoj generaciji biliži samo jedan prenosioc, kada se da čvrsti dokaz u šarijetu i da se može uzeti kao dokaz u, u akidi. Zatim, O što se tiče Kur'ana i Sunneta, Imam Šafija je razbio famu o kontradiktornosti Kur'ana i Sunneta. I kontradiktornosti samog Sunneta. Znači da nema kontradiktornosti između Kur'ana i Sunneta. I da ne može doći do kontradiktornosti između hadisa Allahog poslika, ako su vjerodostojni. Salallahu alaihi wa sallam. Četvrta smjernica koju je dao Imam Šafija u svojoj risali, jeste razbijanje ili rušenje Jednog ružnog adeta koji je bio poznati Rašina u to vrijeme među muslimanima, to je govor o i veri bez znanja. Sljedeća smjernica koju je dao Imam Šafija jeste da je postavio pravila korištenja analogije i vlastitog mišljenja. Znači postavio je pravila kada se može, može koristiti analogija, kako se može koristiti, odnosno isto tako vlastito mišljenje. Zatim ono što je isto tako razvio Imam Šafija jeste ovaj govor o naredbi zabrani u Kur'anu. I na kraju govor o derogiranim i derogirajućim ajetima. Ovo su bile neke smjernice koje Imam Šafja dao u risali kome islamskim pravnicima. I to nije bilo jedino dijelo koje je Imam Šafja u tom vremenu napisao i nije obuhvatilo sav fik, nego on napisao još neka djela kao što su Džami ul Ilm, napisao je knjigu Džami Ilm gdje odgovara onima koji negiraju hadis gdje odgovara onima koji negiraju haberu lahad koji smo malo prije spomnjali. Zatim I gdje govori o, o kijasu, o analogiji, o ištihadu i tako dalje i napisao je knjigu Ihtilaful Hadis gdje govori o kako može doći do razilaženja u hadisima itd. i tako dalje gdje je malo više razradio u oblast i još jednu knjigu koju je napisao a koja je govodila u Suli Fiku bila je Sifatu Nehin Nebi forma poslanikove ili izgled poslanikove zabrani ovdje to je bila jedna, prva etapa U ovoj etapi su nastale još neke knjige, ali mi ćemo se ograničiti na ovu knjigu jer ona je ona je, ona je obilježila ovaj, ovaj, ovu prvu etapu, a to je nastanak usul i kao zasebne nauke. I to je ujedno karakteristika ovog, ove prve etape razvoja usul a to je nastajanje usul uh, i fitha kao zasebne nauke i okupljanje svih usulskih pravila u jednu knjigu koja se zove Erdisala od imama Šafije rahmetullahi alihi druga etapa usuli fikha traje od petog pa do sedmog vijeka po hijri u tom vremenu najizražajniji islamski učenjaci u usuli fikhu su bila dvojica poznatih imama imam el khatib al bagdadi poznat kao imam ul znači imam na istoku i drugi učenjak a to je Ebu Umar ibn Abdul Ber kojeg su zvali Imamul Magrib Imam na zapad, na zapadnom dijelu tadašnje, tadašnje zemlje Imam Bagdad je napisao knjigu Al-Faqihu al-Mutafaqih gdje on govori upućuje neke savjete učenjacima hadisa gdje govori o šarijatskoj raspravi gdje govori o adabima koje mora posjedovati jedan islamski pravnik Ali prije svega knjiga je bila upućena učenjacima hadisa. Jer su neki učenjaci među muhadisima se bile ograničili samo na predaju. Nisu izučavali značenja hadisa. I često su pogrešno postupali po tim hadisma. Možda je hadis bio derogiran. Možda nije značio to što je određeni, određeni ovaj učenjak hadisa mislio itd. Čak neki su od njih znali po 40 godina raditi po određenom hadisu. I na kraju saznaje da je taj hadis derogiran. I kaže, jedan od tih, kaže, učenjaku koji ima rekao da je ta hadis derogiran, kaže, spasio si me, nakon 40 godina. Znači, Imam Hatib al-Baghdadi prije svega upućuje savjet u ovoj knjizi, kome? Mu Da nije dovoljno samo imati hadis pred sobom, jer puno hadisa ima koji se ne mogu vanjskih shvatiti, nego mora mora se gledati da li je hadis derogiran, da li je opšti i tako dalje, to što, što, ćemo, što ćemo govoriti u našim narednim predavanjima. Dok Imam Ibn abdul koji smo gdje ovdje spomenuli, napisao knjigu Djamiju Bejanil Ilmi vo Fadlihi, u kojoj on govori o dvije stvari. Prvo, govori o znanju njegovoj vrijednosti i svojstvima onih koji to znanje ja I adabi, odnosno etika, kojom se moraju oni okititi. Svojstva koja mora nositi jedan učenjak, odnosno učenik. To je prvi dio njegove knjige. Drugi dio jeste govor posjećeni u suli fikhu. Kako se razumijeva hadizna? kako se razumijeva Kur'an, kako se ovaj e, dolazi do šerijetske fetve i tako dalje. Zbog toga je ova knjiga značajna. I ovo su bile dvije najistaknutije knjige u tome u tom vremenu, u periodu ovaj od 5. do 7. vijeka po Hidžri. Karakteristike ovoga perioda uglavnom se mogu sažeti u sljedeće, sljedeće tačke. Ovaj period, ova etapa, druga etapa razve u Sulifika, a to je razvijanje u Sulifika. Jer u vrijeme imamo šakve eksude karakteristika nastajanja tog prvog dela, A u drugoj etapi karakteristike, glavne karakteristike jeste razvijanje usulitvika kao nauke. Onda potvrđivanje analogije i štihada u islamu, da je to dozvoljeno u normalnom okviru Kur'ana i Sunneta. I pozivanje na upotrebu razuma, normalno opet u okvirima Kur'ana i Sunneta i onoga što što je do, granica koje je šerijat ogranišio. I treća etapa u suli fikha, je od... Mi ovdje nećemo govoriti, znači, zbog čega se ograničavao samo na, na, na najbitnije ličnosti koje su uticale na, na ispravan razvoj usuli suli fikha. Jer u suli fik je ušlo i novotarija, upotreba filozofije i tako dalje. Mi se nećemo time baviti ovdje. Mi se bavimo u suli kod ehli sunneta vol džamaneta. Jer su osobe koje ovdje spominjemo, najbitnije uticale na razvoj u suli kod... 3. etapa je etapa od osmog pa do desetog vijeka po Hiđrije i ono što je poslije došlo je bilo samo oslanjanje na prijedrudne etape, ne znači nije bilo nekih novih etapa od desetog Hiđrije pa do danas, nego je to uglavnom bilo oslanjanje na ono što je prije napisano. U ovom periodu izra, izražajni islamski učenjaci koji su dijelovali na polju usuli Fika, i koji su uticali na njegov ispravan razvoj su bili Šehulis Ram ibn Tejmije i njegov učenik Ibnul Kajim. Naime, u to vrijeme, u vrijeme Šehulis Ram ibn Tejmije zatim u posliju u, u, u vrijeme njegov učenika Ibnul Kajima bio je jak uticaj filozofije na Usulifih. U Usulifih su bila u, u, uvukla filozofska pravila, filozofska tumačenja i tako dalje. Tako da su Šehulis Ram ibn Tejmije i Ibnul Kajim odigrali značajnu ulogu u cisljenju Usulifika od, od tog filozofskog Uticaja. Tako da se njihovo djelovanje može uglavnom podijeliti u dva pravca. Prvi pravac na kojem su djelovali, jeste bilo uspostavljanje čvrstih temelja, na kojima se gradi, usuli fitho, dehli sunneta, vol džemata, i normalno da se taj usuli fitho gradi samo na Kur'anu i sunnetu, strogo u okvirima Kur'ana i sunneta. I odbijanje bilo kakvog uticaja filozofije, Na usuli fikh ili sunneta vol džemata To je bilo prvo polje na kojem su, su djelovali Oni su na tom polju postavili neka pravila Koja znači, koja dosta služe islamskim pravnicima U izvođenju šarijatskih propisa I uglavnom većina šarijatskih pitanja Se vraća na ta pravila Pojedinočnih fikhskih ili pravnih pitanja Vraća se na ta pravila Prvo pravilo kojeg su oni postavili jeste Da su Kur'an i sunnet Neprikusnoveni izvor I da nije dozvoljeno dati prednost Niti mu je dozvoljeno opriječiti Kur'anu i sunnetu niti razumom Niti vlastitim mišljenjem Niti nečijim postupkom Niti nečijim ukusom To je prvi temelj kojeg su postavili u suli fikhu Drugi temelj Kur'an i sunnet i ižma Konsenzus islamskih učenjaka Su čvrsti i kategorički I nepogrešivi dokazi Koji vode istini A zdrava analogija se nekuosi si sa njima sa Kur'anom, sudnetom i žmaom, neko si se zdrava zdrava logika. Što su uglavnom, znači, četiri glavna izvora u šarijetu. Treće pravilo kojeg su oni postavili u suli fikhu jeste da su islamski učenjaci imali određene povode i razloge prilikom donošenja određenih fetava. I da je onaj koji donosi, znači muštehir koji donosi šarijaska rješenje, obavezan da u tome se pridržava istine i da bude pravedan. Četvrto pravilo kojeg su uspostavili u suli fikhu, jeste da je izvršavanje šerijevskih propisa vezano sa, sa mogućnošću. Allah ne operečuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. I peto pravilo jeste da je šarijat sveobuhvatan i da je donio rješenja za sva pitanja. O nekim pitanjima je detaljno govorio, a neka pitanje je površno spomenuo, a o nekim pitanjima nije ne govorio, nego je postavio pravila iz kojih islamski učenjaci izvlače I znači mnogo brojne dokaze u današnjem vremenu. Na primjer, Allahu poslaniku sallallahu alajhi -E la darara wa la, darare, la Nema štetiti niti nanošenja šteti. Na osnovu ovoga pravila koliko se može izvući šerijskih propisa, koliko god hoćete. Ili Kur'an je došao sa porukom da je poslanik Muhammed sallallahu alajhi -E wa došao da da halal ono što je koristno i što je što je lijepo, a da o haram je ono što je štetno. Sad na osnovu ovoga ajeta, odnosno ovoga pravila šerijskog možemo znati šta je Halal, a šta je haram od novih stvari koje nisu bile poznate u vrijeme, poslanika sosedne. Prema tome ovo zadnje pravilo, peto pravilo, kaže nam da je šerijat došao sa, sa pojašnjenjem za sva pitanja i nije manjka. I nema niko pravo da kaže, pošto šerijat ne govori o ovome pitanju, mi ćemo sada. Šerijat govori o svakom pitanju, jer kaže Allah Želešanu, ti bijanen li kulliši, a oni je pojašnjenje za svaku stvar. Ako bismo rekli da šerijat nema odgovor na svako pitanje, onda bismo Allah Želešanu utjerali u lažu. Allah kaže da je počinjen za svaku stvar. Što se tiče drugog polja na kojem su djelovali Šejhul Islam i temi Ibnul Kayyim u ovom periodu, bilo je odbijanje šubhi odnosno sumnji koje su ubacivale različite sekte i odgovor na te njihove šubhe. Odbijanje različitih šubhi koji se videćemo koje su najbitnije sumnje koje su se pojavile među muslimanima u tom periodu, znači od druge etape pa do pa do treće etape Među najvažnijim šubhama koje su oni odvili jeste ka idet u tahsini od takbih, sa kojim, je, sa kojim su došli mu antezile, racionalisti. To je da je razum sposoban da razluči u svakoj stvari šta je lijepo i šta je dobro i da on ima pravo da prosudi znači na osnovu toga da je to dozbiljeno, odnosno zabranjeno. Da je razum sposoban da razluči dobro od zla i da je on može biti Jedan od osnova u propisivanju. kaže ovo je lepo i to je znači naređeno, ovo je ružno i to je zabranjeno. Fehulislam i deme ibnul Kajim su razbili ovo pravilo sa kojim su, došli, su došle došle moe To je prva shubha koja je ubacena, jeste kaide tu tahsini wat takbih. I onda na osnovu ovog pravila oni su govorili o Allahu Allah ne dolikuje da, da, da bude takav. Allahu ne dolikuje, Allahu dolikuje da bude takav i tako dalje. Na osnovu toga su negirali mnoga Allahova svojstva i tako dalje. Sve Allahu ne dolikuje da govori, Allahu ne dolikuje da bude da ima ruku, Allahu ne dolikuje da ima lice i tako dalje, onako kako se kako, kako, kako se Allah i tim opisao, na osnovu ovoga pravila uljepšavanje odnosno činjenje određeni stvari ružnim i neprihvatljive. Drugo pravilo, druga šubha sa kojom su došli ovaj racionalisti, odnosno moja tezile, a koju su razbili šehhu ljusam teme i njegov učenik i neka je na njima Allahova milost jeste da hadis odnosno tradicija Allahog poslanika tu fidu van znači da nije pouzdana da može biti istina, a može biti neistina. I na osnovu toga ako imamo hadis pred sobom koji govori o nekim akajskim stvarima oni kažu, ovaj hadis bilježi samo jedan od sahaba Bilježi ga samo omer. Hrvom tome može biti istina, može biti neistina. I tako da ne prihvataju ga u određenom makajskom pitanju. Tako su negirali kaburski azab. Tako su negirali Allahov govor. Tako su negirali ovaj da su dženneti džehennem stvoreni. Tako su ovaj negirali kader i tako dalje. Sve na osnovu ovoga pravila. Da haber, odnosno tradicija Allahov poslanika, sunneta Allahov poslanika ili hadisa Allahov poslanika, nije čvrst. Može biti istina, može biti neistina. Neistina. A to ćete bolje vidjeti kada budete učili kod kod braćica kojim budu predavali hadis koliko je hadis odnosno sunnet Allaho kosanika izgrađen na čvrstim temeljima i kako ga ništa ne može poljuljati. Kako su samo u hadisi učitelji učitelji hadisa postavili čvrste temelje. I ne može niko doći reći, ma ne može se sunnet Allaho kosanika prihvatiti. To ćete znači vidjeti dok budete učili hadis, koliko je to čvrst, čvrst i pouzdan temelj. Znači možemo se ovdje i, i zaustaviti što se tiče ovih Uh, pravila ili šubhi šubhisa kojima su došle muatezile, odnosno racionaliste, koji su razbili šehul islami te ime i njegov učenik ibnul Qajim. Prema tome oni su puno uticali na ispravan razvoj u suli u ovoj trećoj etapi. I to je upravo obilježje u suli u, u ovoj trećoj etapi, a to je razvijanje, odnosno postavljanje zdravih temelja ehli sunnetov al džamata na principima, odnosno uh, principa Kur'ana i sunneta i odbijanje i upućivanje kritike filozofima i njihovom pristupu u Suli To je bila glavna karakteristika ovoga ove etape u Suli Fikha. smo da poslije toga u Suli se uglavnom razvijao i dijela koja su nastala uglavnom su bila vezana za dijela koja su nastala prije. Tako da mi u današnje vrijeme imamo neka, neke nove knjige iz U Suli ali one se uglavnom baziraju na knjigama koji su prije napisane kao što je Nuzhetul Hatir al Atir od Abdurrahmana ibn Bedrana poznatog islamskog učenjaka zatim uh, Risaletum Latifetum od poznatog islamskog učenjaka uh, Abdurrahman Esadija koji ima svoj tefsir a ujedno bio je i šeh poznatog i uvaženog islamskog učenjaka Muhammed ibn Saleha al-Lisaymina koji dan danas živ i druga dijela koja su nastala iz ove oblasti zatim imamo ovaj Ma'alim Usuli Fikh, jednu doktoru koju je napisao jedan od profesora Islamskog univerziteta, Gizani, koji je napisao znači, isto tako dobra knjiga na koju bi u puti one koji se poslije budu bavili sa, sa izučavanjem Usuli Fikha ili Fikha i mnoga druga djela koja su nastala u novije vrijeme. I na kraju nam ostaje da razgraničimo i napravimo razliku između Fikha i Usuli Fikha. Sigurno ste sebi postavili to pitanje kakva je razlika između Fikha i Usuli Fikha. Kratko rečeno, razlika između Fika i Usuli Fika jeste u tome što Usuli Fik predhodi Fiku. Kako to? Tako što Usuli Fik postavlja pravila, koja poslije toga islamski pravnici koriste u izvođenju šarijatkih propisa. Usuli, učenjak Usula, izvede pravilo. Pravilo koje smo mi malo prije na primjer naredba u Kur'anu i Sunnetu upućuje na obaveznost izvršavanja. Znači svaka naredba koja dođe u Kur'anu i Sunnetu u osnovi se mora ispuniti. Sada dolazi islamski pravnik, prilazi ovome pravilu i kaže, naredba u Kur'anu i Sunnetu obavezno se mora ispuniti, odnosno upućuje na obaveznost izvršenja. Zatim on traži sve naredbe koje se nalaze u Kur'anu i Sunnetu i kaže, na primjer, kaže Allah izlašanuhu, u akimu salat, obavljajte namaz, naredba. Prema tome, naredba upućuje na obaveznost izvršavanja, a ovo nas upućuje na to da je namaz obavezan. Gdje god nađu naredbu, kažu, na osnovu ovoga pravila kojeg su postavili ućenjaci Usula, da naredba u Kur'anu i Sunnetu upućuje na obaveznost izvršavanja, znači da je namaz obavezan. Allah kaže, postite, kaže, dajte zekad, svaka naredba koja svrnu se u Kur'anu i Sunnetu u osnovi, vidjet ćemo da nekad ne mora znaći da upućuje na obaveznost izvršavanja zbog određenih okolnosti, ali u osnovi upućuje na E to je razlika među fikha E usuli fikha Što usuli fikh postavlja pravila Kome Postavlja fekihu odnosno fikhu Pravila i na osnovu tih pravila U većini stvari Fakih, islamski pravnik Može da donese stav Podređenom pitanju Allahu azbal, Allahu azbal Allahu azbal, Allahu azbal internet stranica minber oh inaka abghi ilaahi ajai ja zarza ul hadhihi sabili ad'u ilaahu wa qisma ya tawzi'u min kallahu alama in yati'asun dawsa ذلك حال من الله يعني ذلك من اسلامسكا انترنت سترنيتكا منبر من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 internet stranica Minber Allahu <laughs> Akbar